Singur. Cu cea din urmă rază ce tremură în amurg, se întunecă palatul bătrânului Habsburg. E noapte. Vântul toamnei aduce de departe un freamăt de suspine prin sălile de șarte, căci a pornit monarhul încovoiat și chel o știr din șapte neamuri să moară pentru el. Făclia luminează fantastice vitraiuri și în umbra colorată, ca umbra din seraiuri, În liniștea capelei, pe-o în îngenunchiat, Cu fruntea în mâini, se roagă bătrânul împărat. Stăpâne, codri urlă și râurile gem, Din fiece colibă se înalță un blestem și în inima mea scurmă părerile de rău. Stăpâne, slobozește de-acum pe robul tău, Dar vântul geme noapte. E prea târziu, bătrâne. Pe țarinile noastre de apururi va rămâne sinistră ca o pânză de doliu umbra ta. Oh, dacă el te iartă, noi nu te vom ierta." Tresare împăratul, mișcând încet din buze, încearcă să-și adune gândirile confuze dar două diamante strălucitoare curg încet încet pe nasul bătrânului habsburg și în liniștea solemnă cum pică pe parchet par două lacrimi grele și mari despermanțet